Mirënjohje dhe llogjdatat janë vetëm për Zotin ton Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë dhe vetëm brejti i falë dhe udzim. Kërkojmë dhersa salavate dhe selamet për së ndeti më për Zgjellim, të mirë bin pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ju shokëti besnike dhe familjen e tij të ndershme dhe çdo besimdar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Me në ndëruan vezë do të vazhdojmë në ciklin e ditës së shtunë që si ne kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit të Barreqë dhe të Ala. ë në vazhdimin e emrave e kemi sot një emër shumë të rëndësishëm, sepse ne kemi publikuar atje emri i Zotit Xhel Xelaluhu El Alim. I Dishmi. Realisht që emri është e pamundur që të përfshihet në një ligjërat madje edhe 2, madje edhe më shumë, mirë po ne do të rovaltemi sa më shumë që të ngjeshim domethënien që ta kuptojmë se çfarë emri është këj i zotit të bare kjo e tala Parës e të vazhdojmë atje Këj e mërë të ndëruar dhe zër Merë shumë për masa Rëneve përmendëm shumë për e mërave të zotit të bare kjo e tala Tësër të janë shumë të rënsishme Për jetën e besimtarit Këj e mërë i zotit gjele gjele luhu Djetarët kanë thanë është baza e mërave është vetë e mërë Dhe cilësi që e banë zotin zot Rë Vajtjale, dhe pa këtë cilësi Kishtë qene pa mundur Me egzistu një cilësi tjetër Rëta një ta kthejmë mrapësht për ta kuptuhe A mundet me, me qenë zotë i njërante I paditur Ha, shau e kella, së mundet Dhe sa më shumë që ë, është i plot Dikush në ilm A që është edhe më më i fort Andaj zotë i unë të bare kjo vëtjala Këtë emër E ka mbush në Kur'an në çdo kontekst. Nuk mundesh me hap një sure, me e lexua, cili do të qoftë, domoshem lajm, cila do të qoftë, temë, cila do të qoftë ngjarje, vetëm se Zoti xhelel xhelale e përfundon me një nga emrat për sat aludojnë për dijen e Zotit te barekallahu te ala. Andaj këngëmër të ndëruar, dëzër, o shumë i madh, madje dietarët, ë, të sa t merren me demonët dhe kundërpërgjigjet e ateistëve kështu me radhë. Gjithmon fokusin e kanë të emri i dishëm Nga se nëse e marim ketë ketë univers të ndërurvezer Dhe e coptojmë dhe e detalizojmë Pra e qmontohim në detaljnë në detali Dhe të ashojmë se kjo dhe mëllon përbërje Kuri kanë gjitë dikush këto, ka qenë shumë i dishëm nëse, nëse e mërë vetëm e shpërnda një riun E qmontohin krejt Dhe sa sa lidhja është bakur u bën i njeri, është ashtu duhet me pas shumë e ilm. Pse kjo këto, pse kjo ndërlidhë kështu, pse, pse kjo lëvizë kështu. Kush e ka vënë këta? Ke dalmit e emrit Allahu te barekeu te ala el alim. Andaj do mundohemi në këtë ligjrat apo ndoshta edhe një shtesë për këtë emër, pasi që është nga emrat më të veçantë të Allahut te barekeu te ala, emri Allahu el-Jelal. Tani vetëm na do ta përkthejmë sa për ta kuptuar, edhe pse emri Zot el-Jelal el-Alim Al-alim, al-allem, ka shumë ma gjithë përfqiri se sa, kjo qka e jep shpreja i dishëm. I dishëm. Pra emri, al-alim, në Kur'an ka orë për i gjithë dishëm. I gjithë dishëm. Ma dje dhe për të i kësaj që të da përmenmi, për gjithë dosen shka di, din gjithë shka për atësend. Pra allohu të barë kjo e tala, jo i ditë të gjitha, po për gjithë dosen shka egziston dhe aje ka kryu, a i di krejtë shka një, e e bën çensishmat a jë. Jo vetë kaç, edhe raporti me të tjerat. Edhe këtu vëzërs sa më shumë që hyn, thellësohet dhe ndërlikohet puna dhe andaj Allahu te bareke teala kërkon pra neve me udërzuar. Pse u udërzu? Sepse atë shumë komplikojnë gjërat dhe truri njeriu s'ka më takat më i mbajt, andaj Allahu gjë kërkon pra neve, dorzonu. Dorzohu dhe noshtroju dhe bëndi Allahu te bareke teala. Para se the name of wizard, unë do hazoj, do ta ho hazoj një ngjarje nga jo musliman, nga një jo musliman, i cili është ë uh, marr me, me këto terme dhe me këto studime, dhe nga ajo që ka ardhën në përfundim se ky univers e ka një Zot, dhe këtu është ajo pjesa që neve dëshirojmë ta ta dëshmojmë të japim shembullin, citat që ai ka prua. Ajo që është e rëndësishme këtu është britanez Merët me kësi studime, është marë me, me kësi studime, quëtë Antoniu Fleu Shtu e ka emri, mund të shikoni atje në internet Ideja e këti që ka është, ka arë në përfundim se këtë univers Me thanë se shkozot, apo se nuk duhet të kërkojmë zotin Duhet do e mos të pranojmë një rezultat dhe ajo është se këta e ka pojnë një një rand E cila kështë qimë përqeshje për vetë për nejëve Përshemë nëse e mërë ti një mjetë, shumë të sofistikum, shumë të ngarkum, me plot mundësi dhe pulla dhe atje, e, e, manëvrim e ndryshme, dhe vjen një anë i dhe thotë që ta e ka ndrejqë një ignorant, kishme qenë do monë akusë për këtë qka folë, kishme qenë do monë një, një, një diqka. Andaj, në këtë pikë është marë këtë dhe sudimet e ti, dhe më, e, më brenda librit e ti, e ka një libr të, të shkruar dherë isa gotë, atje pra egzistohë një zotë Egzistoj një Zot i cili e ka, ka kriju këtë univers Po pika ku është mbështet, ku është mbështet Te emri Allahu Gjellal El Alim Idishëm E tani, ky bje pjot platë shembuj Unë e këmë hazu vetëm një shembuj Kushtë do në mundet me higat jenë internet Me e gjithë libën edhe me e shfletu e në gjuhen Angleza po në gjuhen Arabe Qëfar thot? Thot për këtë Se univers në e ka kriju një Zot pas i vjeti sa shembuj, thot ja dhe një, edhe unë përmendit këta, thot, përfituro, këtë shembuj, përfituroj të një se nga duhet pasaj në, në emë në shpegimin Allahut e bare kjo e tala, si i dishëm, thot, përfituro, dhe para mendoje, se gjatë pushimit tanë, që e ke vendos me shku dikun pushim, apo ku ke lëviz, ke ju një një hotel, ke mor një ven, dhom, për me pushu e, thot dhe e ke gjitë, Normal, kjo e bje shembulin për rëthonat e vejta Tho dhe e gjenë E muzikën e shluar Në addhon Gjenë më të ambël që ka tjetë dë gjenë tankohen Normal, ti munësh me ndruke shembul Me e prudisht ka tjetër Po kifë lët për me gjuhën e vejtë Pasaj thot Dhe ullësh Hapin e parë në shtratë Kishkun pushim Tho dhe ullësh në shtratë Dhe Shafse shtrati është nga lloji që ti e ke dëshirë. Ti e dëshirova shtratin. Do të sa ti paraprakisht vetëm ke shku aty pa pa ndonjë kërkesë, pa ndonjë asnjë. Ke shku rrugës dhe je ndal. Thotë. Dhe e ban hapin e dyt, thotë dhe i shafn mure fotografi të cilat ti i para palcë dhe i mban të shpia jote. I para bocë dhe i mban të shpia jote. Pas taj, thot E shef se aty në dhom është li dhoma me parfumin ti qka e përdor Dhe të është lanë një mundësit jetër me, me përdor dhe ti nësë do në mulie Keshku, rastësisht ke hi në hotel Dhe i gjenë kitë të gjëra Thot prej, mbrej, mesis asaj e gjenë edhe një Një shfarë, një parfum Mi po nga miliona parfumat qa qka ti e do Pasaj thot Thot fillon qudirat e ti me ushtu e Një, dy, tre Që ka, bon, kanë do dhe të ne? Thot, vazhdojnë më ndej Thot, tje lëviz kokën pak me dyshime, por se Vazhdojnë Thot, pastaj, e shëf se rëth theje Ka shumë gjërat të si ati njef Preja sajër se ti ngritës dhe e hapë frigoriferin E hapë frigoriferin Thot dhe e shëf të mbushur me krejt gjërat s'ka ti ha As ti tjetër nuk existon ati Nuk zakonisht të mund është me shku në të tel Asë një senë se hati Thot, po zërë, rastësisht të ke gjithë Krejtës e në shka ti hatë Pihajeve dhe pijeve Thot, fillon koka jo të pak Tanë edhe më, me më shumë Me, me undale, apo? A tërë thot Nuk, nuk ndale dhe të këtu Ullësh në tavolin Thot dhe i gjenë ushimët e gatshme të vendosura Nga preferencat më dashur atuat Ullësh në tavolin Dhe i shefë Ushimet, ëmbëllësirat Nga mëtë dashurat tuat Pas të e thot Thot Kalon dhomën tjetër Fedon me shëtjit vendin Thot e shef në dhomën tjetër Një liber të cilin të e mbanë Me veti sëherë dhe e lezonat të sëherë Nërma, këtu fletë për Zakon shë njëri cili lezon Ti mund është me e ndru këta Ta gjenë një kujdi, dikush lun lojra Lojra në tanë e shka teki preferenca Apo kujta di shka prej Prej gjëra Adaj thot ki ka mund si këtu shenibujt Me arë të shumë Pastaj thot U lësh E hap Ose radion ose televizionin Thot janë vetëm kanal dhe shkati i për cilë Veshtë ti Shko asni kanal cilë Veshtë ato shkati i për cilë Nga mija vetëm ato Apo thot e hap Radion dhe vetëm atë kanal dhe shkati i endjek Thot Nëse nga shtojna për që sajna Ma shumë Thotë sa janë mundësit Këtë që kjo rastësisht me ndot Në gjithole vizë shka tje e ban Gjithshka tje e nje dhe e do Dhe të është bo gati Pa asë një loj planifikimi Thotë mundësit E rastësis Filojnë e zbehen Ndërsa ajo që ka shtohet E ti cilë ashtë Dikusha të ma ba mu këta E para E dita cilë ashtë Thot se ajt që ka të më bo më këta Dut më ko një afort Se hajt e ka qilu u shimin në rastësishka tjedo E ka qilu edhe piren A ma e ka qilu edhe shtratin Edhe fotografien Edhe librën Edhe televizionin Edhe parfumin Edhe fotot Thot ajo që ka të tik shtohet është Se dikush që ka të njeft tyje E ka bë këta Thot e cme edhe pak ma ndenë E cime dhe pak Pak ma ndej Thot dhe nga kit kjo Ti në fun e gjen Se kret që të shërbime që ka ti kanë ban E gjen atë jenë një fatur Sa ka kushtu shumë e madhe Dhe ati shkru në që fakt E tëra është e paguar A ka mundësimo njëri me men me thonë Kit që kjo rasish ka ndodhë Rasish, kit që të, të e banti A dhe në funësht e kjo shtash A po, paramendoj sot ti qëtu në një hotel Më të vogël me shku Së mund është me dalë me pak pare Për me shkutikon ma shumë Edhe më vënë me pa faturën E paguar A fillojnë e binë mundësit e rasis Po A tërë thotë dalëmi tani të kosmosi Kjo e ka këtu Dalëmi tash të kosmosi Dillë e qëtu me një verë Kutit përstatët Hana përstatët Zemëna përstatët Bust përstatët Syit, vesht, ketë përstatët Dora, lëviz, përstatët Gjithë qka thot është favorin ta, në favorin tanë Frimat përstatët, klimat përstatët Gjithë qka të përstatët Haja ushime këtë përstatët Thot, a, a këna hita është ndozën Shumë të budha dhe lukut me thanë Këtë kjo rasishtë është Thot, shto kësaj se ka shembuj me mija Thot, atëra përfundimi është se Cile është Pasak të e përmeni në i fizikan tjetër I fizikan tjetër I cili ka thanë Duk e studiuar në ket Thot, jam bindur se univerzi ka qeni përgaditur dhe shumë i njohur për neve që kene marrë këtu Ideja e kësa, dhe zërë, e këtyre zbulimve cila është Jo shembul i thjeshtë dhe sile neve mund të abojnë në shumë Pro mund të drishojnë këto emra, qka është të lini Se kitë kjo përsta që mëri, dhe zërë, du është mu kanë shumë i qme ndur me thonë rasishtë ka ndodhë Se s'ka rasisht me gjithë në këtë forit E ta një në univers me zërë Sa të pa o gjërat të cilat kejtë dërgojnë të Majdishmi Rasishtë që ti fletë Rasishtë Rasishtë që ti shë Rasishtë që filozofon me trunin Rasishtë dhe, nuk e rasishtve Dikush do në me bëhët diqka me tijë Dikush të ka formu në këtë struktur Dha i do diqka prej tijë A me të ndërguar me zërë, kështë e në bëllojshë vetëm sa për hyrje Dhe ka plot për e livrëve të se atë keni me mundësi në eve më, më ju këti kësaj, kësaj qështje, ideja është se Allahu të bare kjovë të ala Nuk kryon në diqka vetëm se me dje Dhe kjo dje është e plot Gjdo model që ka mundësh me e para me ndu në ndryshje I shkon jo Së mundë, së ka mundësi Mere, mere, shikot njerësi sot Apo në këto, tani, këto Operacionë shiko disa përmendjeve edhe këtu edhe në botën arabe apo edhe vetë të perëndimore ku kanë filluar me, me i bëu këto gjërat kanë bëu emocione vetëm njerëz që e kanë provuar dhe shumica breitorë kan thon i kumrobish mal. E kumrobish mal. Ta fryq ta prak, ta ta ta ta shfryq ta prak, ta shtoj në gisht, ta shtoj do flok, këto nuk janë të knas. Pse? Andaj për shembull ilaçet, edhe ushqimet kur shitën, çu shitën më shumëti natural. Pse shkon kjo në natural? Se së të bandama, pa Andë dhe zërë Allahu Gjellë Gjellë Ka kriju këtë univerz Me ilmin e ti Dhe neve në ka kriju me ilmin e ti Dhe në ka hormonizu Në atë formë Se gjdo ndërhirje Andë dhe pengamberi së sellem tha Se ata që kanë ndërhyn Në kryimin Allahut Allahut ditë në kiametit i malkon Dhe nuk i fol dhe nuk i kshir Nuk i fol dhe nuk i kshir Mërë Du thua se pse i mallkon Allahu ato shka provojnë më ndrrua, por shumë u shpash pas pyetën, o xha ka mundsi më ndërvenu në fizikën e teme. Unë do të mallkem. Pse? Malla këtu. Seneli kanë ardhur pa pa pa për ulë kurs, ka mundsi më kuptova. Ti e ke vë, e ke ndrejsh në san. E ke ndrejsh dhe të ka kushtuar për shembull 40. 40. Edhe kanë ardhur një ditë të mëndur, edhe këta kanë prish. Cila reagimi reagimi jot? Mos mos koh, telefonin e ke blej. Do c'a, vjen fëmia, topa dabat. Pse osh fëmi, harrosh dhe ti reagon pak apo reagon pak ti mundesh më afal. Çka thot nëse janë pak më i madh? E thot, e kuprisë kot e kot që nuk duhet. Ti, ti shka ban. Ti vetë qy, kot e kot po dogët këtyja. Domthon, ti sa më e shtretësh kjo, aq më shumë shto doza më e çurtu ata. A mundesh vëzër, Allahu Jellal Jeli ti jesh i di gjithë dijshëm. Ti i thua këta se gabimi kinu 5, 6 të dasht Kuj t'i thua 6? A daj, përësëm këta me malkonat njeri Allahu Gjellu Alim Se këshir A daj, emri El Alim, lezër është emri mëj madhi Zotit të bare kjo e të ala është emri mëj madhi Allahu të bare kjo e të ala Ma dje, emri Alim Allahu Gjellu Alim, shpesh në Koran Kër e ka vërtetu se Koran e shfjale Zotit Qile ashtë E ka vërtetu se këti që e kemi zbitë Koranin Kisi di që to Ki nuk i di që të, andaj fakti që ki nuk i di, ha, qikoni gjdo pengamberit i ka ndohet një rast, s'ka ditë diqka Gjdo pengamberit, Allahu Gjelluala, ja ka boni pozicion, aja ka thoni diqka i ka dalë ndryshe Dhe këto vezër nuk janë qashtu vetëm, Allahu nuk i banë që të rastisht Pse e banë pengamberin përshemull me rani diqka qka, aja ka mendu ndryshe dhe i ka dalë ndryshe Për me kadu se o njeri, Allahu i ka shpalë Porse Muhamkurkaju Musa alayhis sallahu alaihi ve me Khidri, Khidri, dhe ka dona komun cima ormetie. Çi ka thon Khidri? Allahu son ban sabër. Çi ka thon Musa? Baj sabër. Ishala baj sabër. Tamam e ka nis karagu. Ai dha, a thosh as ban sabër? Apo ekstra meral. Kit që reagime, baj sabër dhe son ban sabër, çka argumenton? Se njeri është, njeri apo Pengamberi s.a.s. kando, Pengamberi s.a.s. kando, disa çështje si ka ditë? E kam bëpëjë ka qenë nuk e di. Kto vlezr Allahu ka shumë më e rujt, jam sa më hiç më s'mendoj se kjo. Pse e ka ndodhur se kjo njerë. Ky është njerë. Andaj Emrul Allahut el Alim i gjithdijshëm. Vlezr është nëse njeriu e kupton, nëse njeriu e kupton, nuk mbetet pos më unështrua Allahut te bara kjo te ala dhe më shtu dozën në nshtrimit. Vetëm më e ditë, kështu si Allahu sa nuk din ana, njeriu domon duhet në pas frikë të madhe praj tezodit te bareke وتعالى tani ta shkojm ne aspektin gjupsor çka është elm fillimisht pastaj ta ta bartin te fjalë Allahu te bareke وتعالى kan dhan komentator e gjuhës ka thon elmu naqidul jehl ilmi është e kundërta e jehlit e çka jehli e kundërta e ilmit doni hardje të tor këtu i komentojnë gjera këtu nuk u komenton por këto flasin doni njëherë me gjuna atyre çka çka i njohin disa ble jetarë kan dhan Këj definicion është për ata shka mirë në vesh Po nëse dhe dikushve Qëka o dhia, dhia, qëka o dhia Theot thëshej këllisë të mëte mija I draku shej alamahua alej Me ditë diqka që shonë realitet Me ditë diqka Që shonë realitet Që kjo që vëtë elmë Se që kjo është gotë Në tako ujë, në bitavolim uj, Në gjami, etjere, etjere Tëri ka shumë prej elmit Që kjo është elmë, elmë, elmë, elmë, elmë, elm, Etani, çka ilmi, ilmo me dit diçka, po nisen qyshon realitet. Si ta dish ndrishe je jahili, apo ki jahil. Dhe jahli o dy llojë. Mos me dit hiç dhe me dit nga apo apo. Për shembull, me pyetjon ishka çka kjo? Gotën, thot se di. Ksa i thojna nuk e de ignorance e thjesht, se di, ama nuk ndryshe, di kën ndrishe di çka. Dhe senjani thot Ne i themi që këtë gotën Qëka akja? Thotë për shembol Shati Dhe i themi Ta shkëti Edhe tiki ignorancë Për e kitë kompliku Mepse Se tip i të menuze I të ditë këta A kërë nuk e qashtu Andaj Gjdo sen qëka nuk e di Dhe nuk ki informacion tjetër I thojnë Ignorancë e thjesht Si të adish gabim I thojnë ignorancë E komplikuar E kjo ignorancë e komplikuar Vezër është shumë shpërnda Mësot në për Po shemomë thon dikush që ka traktator ti kesh apo, ama shpesh arna i thonë na dozëra vetëra njëjtë. I thonë na një çështë, ama ti skesh me veten. Ti nuk kesh me veten. Po shem Allahu Xhelaluha kur e ka demantuar në Kur'an, e ke në Kur'an një ajet atje, thot Allahu te bareke ve taala, lisanu alladhi yulhidun ileyhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyun mubin. Kuraka la kuzufin ambient ton sallallahu alayhi wasallam, se kët Kur'an ja kamsu nijeri Skand shumë të më thonë, na ta kenë mësuar, se atar i shbo pytya po pësëstove ti jam pejgamber, çka ka mbo vezërit bi notit prej humbjes që ka an pas. Kan, kan thonë është një djalçat që në Mekë, ka fundi Mekës. Ai është më prejardhë nga Roma, nga Romakt, Rumi, edhe është kovaç. Domo punon me hekur. Ka don ai ja kam mësuar. Pra më vëzërit, më sjëj di ku. Çaja kam mësuar. Apo Allahu gjelë gjelalu kërë e demanton dhe zërë Kërë i ban këndër përgjigjë nuk o qashtu Që ka thot? Thisht Lisanu, ledhi, junhidu, në i leji, a gjemi ju Qa ti që ka përthojnë ti o Muhammed Se qajta ka mësu ti e këtë Kur'an E para A i zdi me vonë arabisht E kuptoni tani Që ka i thot Allahu gjelala njerëzve? Thin vejnat qive prej Kurejshve dhe Arabve Kë ka dhënë, ja ka mësu, aj Ja ka mësu, aj Djetarë ka dhënë, pëse stan na të kena mësu Se i bje që, që kjo si tjetë me vler Nëse ti dhënë, unë të ku mësu O pëse së përmonë për veti Pëse më dhënë muë A dhe ka dhënë, filani ja ka mësu e. Allah u gjerë a thëtë, pa i zdi me folë arabisht Ki kuran arabisht E djetarë ka dhënë, si i bje kjo I bje që elmë me pas dalë pi Amunë, amunë të i përgjimot, të thjesht zojna, që ka ju thëtë Allahu njërzve Kur kanë thënë se Kur'an e ka thë, e ka mësu dikush Muhamedi së sellem Allahu këtë mundësit i ka pru në Kur'an, hajtë e të kysh për, për ju del Mera këtë qemë, thua ty e, thua ty, së është nëndërtu e një aeroplan Aeroplani që ka në edin, po të ashtë është të avancu e dhe më shumë Apo?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 A në që këllëzën në Kur'an Allah u të bare kjo dhe talë Në përmet ilmi të ti E kam brojt Kur'anin së është i imi ki E imi Në kështë i Muhammedi sallallahu A në djetarë kanë thane Ilmi është e kundërta e njërancës E njërancëa qka është mësme diti qka Nëse di gabim është njërancë E, e ngarkuar A në kjo është ajo që ka arë në aspektin E gjusarabe Sa i përket në Kur'an dhez Për me e përshkujt emrin Allahu i gjithëm Apo i gjithë dhishëm Ka arë forma el-alim Ka arë forma el-alim Në bon jeja bat elif Edhe ka arë el-allam Dhe këto trajta të cilët lakohen Shpesherën forman ndryshme Janë përshkak gjërësish gjuhës arabe Janë përshkak gjërësish gjuhës arabe Andaj ka, ka thani mam shafi iju Kanë mu shkatru njërzit në fejnë e tëre Kur ta të shpjegojnë në kur anin Jo arabishti ande kret farka te problematika te ndërlikime se ka i kanë njerzit në kuptimin e Kuranit ose nuk e kuptojnë gjuhën arabe. Dhe këtu thejmë vëse ku nuk e kuptojnë gjuhën arabe, ti mundet edhe me kry fakultet, pa prapë nuk e di gjuhën arabe. Ja se gjuhua arabe është meselë e madhe. Gjuhua arabe Allahu xelaluh para mend Kura la vdu. Se këki Kurani shpimu ka thënë lisa inna anzalahu Quranan arabiyan. Ayete era ghayra diiwaj, ska shtrëmbrim me kjo shumë i drejt. Ana juar bosh mesela malli. Imam Shaviu ka shkoi një libër, er Risala edh el Um, dhe atje, fametin, imot, ka thënë aty se njerëzit shkatrohen kur zehin juar arabe. Shumë merr njëri një çel atje, çel i famedit, për shembull, fot ka thënë Allahu Kur'an. Allahu Kur'an s'ka thonjë ashtu. Ti etu ndimun nëpër me Sherif famedit më kuptu paksa çka ka Kur'an. Por ndryshe, nëse ti fallesh me Sherif famedit namaz javatil, jeni se thua falënderimet i dakojnë vetëm Allahu zoti i dabotrave. S'ka namaz ashtu. E duhet me dhënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin E tani qka është Elhamdulillahi Rabbil Alamin Tani mënë mënë mënë Nga Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ibn Qajmë el Gjozije I kanë dhirë shumë rrejimërëve të Allah O të njëtë i tëre, el Alim I dhishëm Hadë në të gjera Që mënë, që mërë Falëndërimët i takojnë vetëm Allah o zotit botra Ibn Qajmë el Gjozije në medar i gjusë salikin Thëtë që kjo fjalë argumenton se zotit o sh Provoje te shpia undash ka me kallzu po te provoje te shpia nziert i te mophane. Ka i ka nziert nga xhuarave. Elhamd lillah. Kjo mara duke i kombinu ko to xhera ka nziert ka nziert el. Andai qard el Alim qard na no. nichim. E pazet e 7 ajete el Alim me jetes djate. Dhe qard el Alim në 13 ajete el Alim dhe qard el Allam në 4 ajete. Ronicën e 57, El Alim 13. Alim edhe El Alam në 4 ajete. Pse po përmendim 70 dhe zërve? pse po përmendni dietar, për me tregusë numri i madh i një emrit të përmendur në Kur'an argumenton për vlerën. Por jemi në kaluar çka e patëm, El Fatih. Sa arrish përmendin Kur'an? Quidi kujto? Nehar. A dallon tash biçti emrin tjetër? Po. 157 Trem dhe jetë, katër për një e mërë, pëse? Se pëse është e mërë i mafë është e mërë i mafë Andoj fir auni për shemë Kërë ka mërmën djetar Fir auni, kërë ka thonë unë jam zotë Që ka thonë? Ma alim tu Lekumin ilahin gajri Une nuk di për juve zotë tjetër Djetar që ka në thonë Kur dikush është zotë Sotë të në nuk e di Sjanis fjalijes me nuk e di E këptoni? Për sh Unë nuk, nuk e di se që kjo punë bëhatë ndryshe Si e specialist Nëse një anë i vend thotë Që kjo punë vështë që shtu bëhatë A, a, a, a vërën e këtu dalimin Një anë i thotë Që kjo punë Thotë zdi që i bëhatë ndryshe Ki kalonë mundësi që dikush di ma shumë Apo Dhe vjen tjetër i dhe thotë As një metodë vështë që kjo E tani kjo pak ma, pak ma bindës është E para unë i kalonë unë zdi zotë tjetër E Allahu a folë që shtu jo. Me dje, vetëmune A dhe shiko ka fillu e muabejtën a me ignorant E Allah i fillu muabejtët me Por shimu, dëshmija majë madhe në Kur'an Cila është La ilaha illallah Allah është ka thonë Fa'alem ennehu la ilaha illallah Tani, la ilaha është ilmë Ska zotë tjetë për me meri që adorot përveç Allah Shiko fir a uni me ignorant Qa ka thonë Ma alimtu Zdi zotë përveç Zdi të përveç A mënët me pasë, mënët dhe si jeti zotë Adashiko Emriel Alim, qarshbash në Kur'an. Ti bërmën disa prera, eto ske me mundësi me përmen. Ka lejneci në pas vetë shtatën shumë, edhe këto 13 trajta tjetër. Ka ardhur në fillim surën Al-Baqara, ku jemi të shpjeguar atje, me laçut kur i kanë thënë Allahu te bareke ve taala o Zot, pse e krijon atëmin? Çai gatav. Allahu jilala, cija ka, cija ka thie? Ana a'lam, unë e di. Pse be krijon o Zot si me korreshtje? Ata donu në e di. O sai tikam tshian spray me lashet qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Qadan o zot ti e pastor i patmeta. Skemin e dije. Qte ja shfaqur, ne kem vrmen, ja shfaqur para zotit, o zot na fal pse vetem. Na fal pse vetem pse e krijove Ademin alayhisalatu wasalam. Ne nuk dim pos at'h qe ti na e mësuaj. Vërtet ti je i dijshm alalim alhakim edhe i urtë. Ka në surën Ali Imran, wallahu alim bi dhatis sudur. Allahu është i dishhem çka barti në gjoksat. Allahu është i dishhem çfar barti, çfar barti gjoksat. Ka në surën El Maide, wa anna Allaha bi kulli shay'in alim. Allahu për çdo send ka dije. Ne mbonëm atëzë të mbrojnë çështjen e Kuranit, këtë mbushëtitë që kanë shfaqe. Sa Allahu është mbi diçka i dihesh. Shikoni, në sura An-Nahl, ajeti 28, thotë Allahu te barekehu ta: "Bela inna Allahu alimun bima kuntum ta'malun." Allahu është i dihesh për gjithçka çka keni vepruar. Për gjithçka çka çka keni vepruar. A, veprua. a mund të para më duhet tani veç shio nganjëar domthon kemi nevojë mund dal me shijun i ajet, me e kap mirë. Nëse nëse thot një njeri kështu, një njeri thjesht Uh, ti shtash me thonë për jasht Unë e kejt e di që ka janë të po si cëli njeri për jasht Kejt e di që ka janë të po A të beson di kush qëtu? Jo, së të besonë Së mundësht të me ditë Ti me thonë, po i ku më shlu më përcjel e Së mundësht me ditë Se ti edhe mi paslu për 50 veta mi përcjel Ski i vesh për 50 veta mi përcjel E a këmptove? Komplikohet shumë më abeti Me thonë njani, une e di 7 miliard njërë Dhe ka dojnë me lëviz Komplikohet puna Allah u gjatë që shtu folë në kuran Qka të shkojë nërmen jam të di Jo veç ti, kredje Dhe këtu nuk umpërzijet As një sentri tjetëris A dojnë djetarë këta përmenmi Kërë kam full për ilmi vëzër, Por me full për ilmi në Allah u të sh Me si le madhe ilmi, ilmi cili do më nënë Shkrijet gjithë shka para tina Subhana huetara A dojnë nuk ka mund cifër për, për, për pak Minuta me, me i shpiku këto uh, Ajitë të Allah Sure pengan barba, e këtë ka thot Allahu te bareke ve teala, qala rabbi ya'lamul ja qawla fi s-sama'i wal ardhi wa huwa s-sami'ul alim. Thot Allahu te bareke ve teala, Zoti e din fjalën në qiell dhe në tokë, dhe ai është dëgjuesi i dëgjeshëm, dëgjuesi i dëgjeshëm. Dhe shikojmë qaimul juzi, dhe ju përmendotë në ligjrat e, e kaluara se ai studion edhe kur të vjen s-semiul alim, alimul hakim pse s'ka ardh ndryshe. Po json këtu këta jetë ka thënë Allahu xheluala, Allahu e din çdo fjalë që ka është në çill dhe në tokë dhe ai është i dëgjuesi shikuesi, i dëgjuesi i dixhëm. I mënkaimi më ktha thot, a ja provojmë më pasardh i dixhëm dëgjues. Ai shkon në përstadhje me, thot jo. Andaj s'ka ardh kur Korani. S'ka në Koran i dixhëm dëgjues. Po ka ardh dëgjues i dixhëm. E pse kështu? Thot sepse, ka mundësit dikush Ha? Ka mundësit dikush me morë një lajnë Apo? Dhe e njën për dikuj tjetër Apo? Thot e di, e dita, se e njëta E kështu për zotin nuk shkot Pse, sepse i shkon Ka mundësit ka rrejt ki që ka të ka kallëzuhet E Allah gjitha që ka thot Se mi o lalin Ai vetë e njën, vetë e di Se ka morë me ndërmjec Kjo e ideja Nuk me Allah të monë O zot, pse ti mjev mua, kanë ek i vet, vat. A kupton? Skënderbeç. Unë të çoj, dëgjoj dhe me il. Ai shigoj, me zot e xhel Gjell xelalu dhe krijesa e Skënderbeçës. Ai shigoj autor barkë u dhënë, çka qon qill, çka folët. Edhe në tok, ai the John the did. Gjithashtu ka ardhur në Kur'an, sura Rum, ajë 54, "Ya khluqu ma yasha'u wa huwa alimul qadir." Allahu krijon çka doje dhe Dhe e është i dishmi i fort Dhe e është i dishim i fort Dhe shiko kjo lidhje mes dishmit dhe të fortit Mes dishmit dhe të fortit Dhe dhe bina, dhe dhe bina shemë I mën kaj me gjësia dhe të kur flet Por ketë emër el alim, el kadir, el hakim Dhe i lidh me emër e dishëm Vjen me qudira Ja një pi qudirave Thot Shiko raporti Zotit me neve a i di nës dina Thot marë në shemë burë Te si bur, ki gruaja, do ki dasham vi. Po marr te gruaja është pak më pak më ndihshme. Fოთ me të dhon mundësia, me taçel Zoti, me të çel mundësia, la me pa në zemrën e gruajs tande, apo edhe në një dik tjetër, çdo ku, po marr te gruaja malet nuk e kuptojna. Dhe me pa në zemrën e gruajs tande, shembull, anim nga dikush tjetër përveshtej. Kur kush e ka ditë vet Zoti e di ata. As e ka shprekur, edhe është e ndarshme. Ka nuk të ikon zemra, të i e ledzon. Cili kështë të reagimi jëtë? Po 700 mësë mu pa, ma, pa. Kur mësë ma mu pa? A, është që kië reagimi, ma. Shëvë dhe jo, bi pas me në dikon tjetër, ti me e ledzue. Ishkone më jaftur, edhe më mshelë, minjarë, ishkone më mi jaftur që ti me mori nati. Po vezër, thë di më në kajmë i zilëzije, sa shpesh Allahu i dit e na, se na e dujna dikën tjetër, përveç atina. Edhe i thot ani, hajdi, A e kupto me sa të nga toleron dheve A i thot këshyre Keti ki për tije Keti këmbo për tije Ama zena mësë Mësë jarët i ku qëtër Mue Në dit për ditve Ibrahimi arnoj ka Ismaili pak Pak Djale ka e vlad Kus ta nuk ka e vladit E pa Allah tu a nuk ka e vladit O ibrahimi ta thera Djo Thera Idea ish me therë këtu mrena jo, Ja ja Nuk i duhet Allah u që le me therë Djale e dhe zë sa, përshimë Allah u gjerë, në ka pa neve që i dojna dikant tjetër, sa në ka pa, që të të të bënkaj me gjëzije, në ka pa të jutut dikuj tjetër, pëse jutut është dikuj tjetër, Allah u gjerë, zdo, me gjithë atat toleranaj, Nuhon, alim, halim, edhe i dishëm, edhe i burt, kjo është ajo qka embanë Allah u të bare, kjo e tala, robin e ti, tëtë Allah u gjerë, gjerë, gjerë, u hulë surë e rumë, Dhe i fornë, në surën në njësa, ajetë u stavit të dhe Allahu të bare kjo e tala, wa kefa billahi alimen. Mjafton për Allahun dituri, mjafton për Allahun që i njefë ropë me dijen e tina. Dhe kërë jemi këtu vëzër të dia, thashë se ilmi i Allahu gjela shtimad. Njëpër i argumenteve, sëndi kanësio djetarët, dhe për këta, me rejnë e zutit të bare kjo dhe do të flasim një zingjir, halka të ligeratave mbivër të timin e... Asaj se ki kur anë është i zotë dhe nuk është i askuj tjetër Nëse ne mund sonë Allahute bare kjo e tala Pre gjera që duhet i përmendim tu është se në një luft për e luftrave në Medine Për nga meri jonë sallat e sellem Dëmonë 3 mët vite në, në mekë Dhe dikon 4-5 pas tukët dhe se bedrit Për nga meri në sallat e sellem Medine po edhe në mekë e kanë nrujt dhe gjërë E kanë nrujt me shpata Dëmonë e kanë nrujt sigurimi vetë Sido mos Lufta L E kemi përrejnë një histori Cë kanë rujtë sa Një një kësë mëra Një dhe dhe dhe Qështë janë të rujtë Për nga berin tonë Sallallahu alai sallam La i po pushon Mrejna në uh, Tendën e tina Izbet një ajet Izbet një ajet Ajeti Ku i thotë Allahu të barek e vëtala wa uh, Wallahu ja asimu kemi në nës Prej tani Allahu ka me dhëmbroj të jë Thu ju njerëzve, s'keni nevojt me mbrojt Thot transmitusi Që kja jet Kër e në konë që kjetë luft Ka zbrit Pak para se me zbrit Do ajet e tjera të sëtë na e kanë leju më falë Në mazin e tutës E ditin e jetët E lejojnë më falë kër ki tutë Në qëfar do gjenë dhe që je falu Në luft Thot kër e në konë, konë në majnë e tutës Shikoj se Allahu që e gjenë momentin Por të akumë tutë Sa është e ma dhe kjo Thot sahabja, kërna masum të natut, Allah ka thënë falë në që ishtë muni Apo e ka prua të surë njësa Që ishtë mu falë me, me, me roje Thënë, qëto moment, qëto dit I ka zbit për nga mirë i sëllëm Thuju njerëzë më sëmru njëmo Sahabja, vëzre, jo që si kam besua jetit A e kupton të ani, dëmon, kitë du njëa e dërnë me vrojë Dërnë me vrojë këta Ki thot, shkoni, flenin shatorët e juve Mu më ruzë zëtë jam, unë e vetë So, a kemi lezu, dhe zër, për mbretri, për perandor, sët e kanë vra tukon me mija sigurime. A nuk e kanë vra gjëngen e diën e Amerikanëve me, me, me, me cindra, cindra mbrojtës, se, se njeri dhe sa so apre mbretri janë vra. Dhe Allah u gjelë e thotë, thujë thuj, të qështu. Thani, dhe zër, musë më pasë kam për nga mërë, hashe dhe kella. A munë është me thonë, të mërë e shemë, këtë komplet shkupi, dhe zër, edhe këtë masërënia, janë Janë të klip Me hemër me dratë t'je Qushtu o kam puna me Muhammedi sërselle Kushtu e be kokën e ti koka, k Ka qa qa qa qa qa Pre pasurive Dhe ti do me dhonë Ju thuj njërzve Lirom një Vetë ka më mbroj Njëri normal nuk mërë me dhonë këta Se në ven shkonë ti Minë e herë shkonë E Allah u gjile gjelalu i tha Thujo Preja din dhe zër Kur për nga më veri sem s'kam morë sigurus Po ma interesantja se kjo është se Në atë zbrit Thot, kur i zbiti kja jetë, na u ljargum Sa, du me zbatur, u ljargum Thot dhe erë dikush prej paganve Shikot dhe zërpinga mësëm për me kalëzusi Që kja jetë, ono është e i madhë për ju e duni me kuptue E ka morë shpatën Dhe e ka lëan për ja shatorit Edhe ka hinë shator Shpatën e vetë Dhe ka orë një api paganve E ka morë shpatën, e ka qel Edhe i ka thonë për mësëm, e tash E tash Ka thonë asuntutësh, ka thonë la shtutno. Qallane kush mbron më pi mua, çfarë? Me shpatën dëmonë dhe ka me dëbro. Ka thon jem na'un yamn'unillah. Na mbron Allah. Thot por moment e ka shlus shpatëraj. Dhe ka mor, sëm, ka dhane, e, tash, e tash ka marr, te nga vesom ka thot, etash. Do t'dash mua. Qallan hat se shkoi lir dhe ka kthye ka pronu Islamit e penga be sallallahu alayhi wasallam. Këto ze psika po Allahu, psip psibancë to, por më kallzu se ky po ruhet muavesa, po ruhet pidikujt e cilë, o shumë dish. O shumë i dishen Kër Allah u gjerë e thotë Thujut i Arabve Bjena një që si Kurani Jo veç kash, jo veç fit Edhe i thotë sërnebini ja, Sfida edhe sërnebje Jo shumë e madhe Qësh mund është me dhonë ti ti kujtë Hajde se sërnebantin i si telefoni Ndush më konë Dikush më të kaldua dha Dhe nuk mund më konë njeri aj Andë Allah u te bare kjo e tala me emrin e ti El Alim E kam brojt librin e ti fjallën 30. Dhe kanë edhe shumë prej proejeteve të cilat argumentojnë për emrin e Allahut te bareke ve teala El Alim. Ka trajta Alim. I dicim El Alim, gjithashtu argumenton për emrin e Allahut te bareke ve teala, i dicim Fadallahu jelle vala sura Al An'am li tasta'tara wa lahu al mulku yawma yunfakhu fi al suri al ghaib wa al shahada. Fot Allah jella i pushteti at dit është i tërë i Allahut te bareke ve teala ditën kur frijët në surr, i frijët surr, alimul ghaibi wash-shahada. Ai është i dijshëm për gaibin dhe, dhe për çka? Për atë publikun. Për çka? ë nuk shifot, dhe çka shifot e din Allahu te bareke وتعالى. E shpash qulezon kësaj ajte dhe shpash pse edhe pyetja mba, pse Allah thotë e dit fshehtën dhe gaibin. Gaibin dhe dukshëm. Edi kush kujton sa pse dukshëm. Dhe zaku nuk e ka për qëllim dukshëm shka as vezh Përshimur, se dhe nga e të dina një dukshme Përkacisht, jo, absolut Pse Allah dhët e dit pshetën Shka shifët dhe atë shka shifët Pro, Kjo problemi të kjo të shka shifët Pse, Tho, a është kjo lëvdhat O lëvdhat Qishë, përshimur Ti a ishe, drujt Ishe, a është e jashme Qëve vesh merë në borë gjamiës A di sa gjithë e kanë rashtash E di, se di A është e dukshme Po, Allah kërë përmenë, Allah e dit duks Nuk e ka përshëllive sa qëka e qëti Detalet e asajna A do e thëtë Allah u gjelonë në surë araf Mami uara katin Nuk bjen një gjeth A e di Një druve zërsa gjeth e i ka As një një pjeneve se ka motë kur Po shumë ka Po di drum Po tre drum Po qëtu vështë në gjami sa jam dhe drum Po në, po në, në qytet po në, po në shtet Po në dunja Allah u gjethot kej Që ka bjetë një gjeth Sa ka met sa, sa, sa ka ra e dina Konkulatora dhe zërë këtur dhe kolë Shka kërkuratora këto Shka kërkuratora e mati Gjethat e Zotit Gjeli Gjelalë Shka mundë qikurkosh Dhe shka shkenqem e numron këta E shka dhe Allahu Gjelalë Alimun, gajb, edi gajbin Dhe shka dhe zërë Gjethi këto i vogël Adha atje yjet e mloja i ru në Allahu Gjelalë Shtatë katë qi dhe zërë Ka thonë sa zellem 500 vjetë me hes njëra për tjetërës Shka në ta vetëm se një melace Shka një plan vetëm se një melace Kur kuin Allah uçar, kurkush nuk i dal. Ai është da Zot, lëzë. Ai do është Zot, ai. On ti tani më vëçëm thu, ku henëm tani? Kto jenem të zona që ti dush mundal. Dushme me ondal. Dhe me pranua Allahun te bareke ve jo, taala për të për të dijum. Gjithashtu ka surën At-Toba ayat 4 thumma turduuna ila alimil ghaibi wash-shahada pasaj të të kthejni te ai cili e di gjajbin. Dhe të dushmen dhe do t'ju lajmërojm për ata që ka ju e keni. E keni punu, gjithashtu ka orë në surë në ratë Ka orë në surë në të gabun Dhe gjithashtu ka orë në surë të tira Allem Allem Shumë i dishëm Shumë i dishëm Thëdë Allahu të barë kjo të në surë në elma Ida jeti një që në në në Kalu la ilme lana inneke ente allemul kujub Kanë thanë Nuk kemi neve Dije vërtet të jo zotë Je Allemul kujub Arapt Nuk e shtojnë trajtën, nuk e ndrojnë emrin nga më e liksta, më, më e madhja, vetëm se për, për të plëcuhe Po kjo vëzhe kur folet për Zotin, nuk është që ja, emrija ka plëcuat, ja është i plonë dhe dhejtë i gjelën gjelëllu Allahut nuk i plëcuat kërgja, Allahut e bare këta nuk i duhet as shtesa, as, dhe mon, uh, kur jep diçka nuk mangëson Dhe nuk, nuk ka në qenjën e ti që plëcuat diçka, hasha o kelle Po kto është për qëllim madhështia. Fathullah te bareke u tallun Al Maida gjithashtu ajeti 168 ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka innaka anta allamu lghuyub. Ditën e gjykimit kur dal Ai Isa alayhi sallatu selam përpara Allah te bareke u taala, Allah u jeta atë O Isa alayhi sallatu selam, më danë ai të. I keni thon njerëz që më ju adhuroj Juve për veçmeje, çka i thotë Isa alayhi sallatu selam? Fath ta'lamu ma fi nafsi. Po dozo. Te di çka kam. Von. Çikoi Isa alayhi sallatu Shko kjo se e një vëzotin Thëtë o zot Ti jo që je e di se se këmë thonë Po ti je e di se as plan se kam pas me thonë Ka thonë ti je e di mërejnë asha ka mune Po që mu Allah vëzhvej thotë O Isa, a ti ju ki thonë njërzë me ta dhuru ti Isa nuk thotë o zotë që këmë thonë Jo, jo, jo Shkonë, ma, ma ndi Thotë o zotë Ti je di që ka mërëndin ti me më, Ti je di dhe a më ka shku mendja me thonë E jo që aja këmë thonë ولا اعلم ما في نفسك اونه nuk e di ça acontejën tonë jëlël jëlal e pas ai ka thon inneke ente allamul ghuyub voteti ozot je ai tili allah to ka vërun allamul ghuyub e ditë gjitha të gjitha e, të fshehta dhe ka ardhur në surën et-tauba ai tistaut të tejë do të tej, ka ardhur në surën es-sab qul inna rabbi yaqdhibu bilhaq Allamul ghuyub sallallahu tbaraka jo, ve teala sura 7 ayet kat tetat thu ayu Muhammed alayhi salatu ve salam verte zoti jam e djuan hakun ju yaqdhifu e djuan hakun alamul ghuyub sepse ai dit fsheht sepse ai din mshaften ju qito njeratn kaluara po para kaluara permenda se nje prej shkencstarve dhe fizikant de cka thot nje prej cudirave te kuranit cila esh ju ku to vazer yaqdhifu qe lidh me atë Ka thonë disa për shkinstarve, do ilme shka janë në Kur'an Me tabiatin dhe takatin njërzor duen cindra vite me, me ezbulu këta Edha ezbuluon këta jo Ka thonë nërsa këti ka orë hazër kjo E kuptonë? Andri thot, vet, vet, vet e zbrit, allahu, të thotë, je këdhif Veq e zbritë Allah u te bare kjo e talë Dhe nuk i du të matë në njëherë Aja e përstatshme, së e përstatshme E, koko... e zbritë Allah u gjelluarë Matë në ju ashtë e përstatshme Apo jo Matë në ju ashtë e përstatshme Apoj, ndakër janë ajetë të së të kanërë Për emri Allahu të barëke vë ta'la El alim, el alim, el alam Tani, si definohet për zotin të barëke vë ta'la Në fjallë të ulemadhe Emri Allahu të barëke vë ta'la El alim Tët ibn Gjeriri Emri Allahu të barëke vë ta'la El alim Qa thot Innaka entë ya rabban al alim Min ghejri ta'limin Bi jemi'i ma qad kana Wa ma hua kainun Wa al alimu lil hujubi Dune jemi'i khalqika Tët i Thot, el alim, që ka të më thanë, ti o zotë i jonë alim, të fësirin a jetit, thot, min gajrit e alimin. E tani, kjo shkoqitje këto shumë në nësi. Ti o zotë i dishëm, pat pat mësu dikush. Këtu min i herë, tani filloj me nda krijejsat, pikriusit. Ne vëzër mësojna kadal-kadal. Allahu s'ka të zotë i proces nga dadal-kadal. Nuk ka proces të, të Allahu të barë kjo tala. Për qenjën e ti, Për qenjën e ti Nga se cilësi të zotit da në dy lojë Në qenjë dhe në cilësi Edhe në vepra Vepra të lau të lau mund më i bo kadal Por që më allahu e ndzirë njërin Nga da kadal Në në mujë më barke ma në anës Kjo vepra e ti A me e di komplet procesi Andaj në qenjën e ti s'ka proces O i zhe e krye Ndërsa në vepra kam mund që allahu për një ursi E len E len nga da nga da Andaj do dim në gjeriri Alim është allahu, apo pa asm supi dikujna nukumson allah ju gele jelal apo dikujna ju kujtohet dhe kët fjalicën e patma pat pat uh, për menga shekhu samatemije disa breh allah e e shehën e, e tendër likuar ku e kemi përmendur se shekhu samatemije thot elisunaiti nuk besojnë se allahu është i mëshëm akri apo e, tani ti normali mëshëm dëvën kundërta nuk ka gjë ç'të vlezën se fjala i mëshëm përdor për aparat Në çuria aparat, mund ti ti sot do të shajë nëse diçka nuk e shajë apo sot sot di diçka e shajë. Meni meni formi nëse rëshajën ndryshe. Porsemo, marrën isem këtu, çishos mendja blazar. Këtpë neve na kanë ditë fëmijë, po, dhe këpaz do lodra kë lut me to. Me të njëjtën mendje, çajnjeri je ti, alo sot. Çish është atë të njëjtën lodër ti? Apo a kshemuin çeto vjet ti me hipnat bicikletën e vogël? Me thonë ashtu ashtu në çajnjeri un ka. Jo, kada kada kada. Se me këtë aparat, unë e pak, se jam, e kam pjejë këtë aparat, unë e morë nuk e shonjë një e të lodër, apo? Aja, kuptoni Allahus, mu dhe më kanë kështu. Andë Allahus nuk e përshkun vetën nga se menquria është që ka thonë Shekhusam dhe mi e sisini. Sisini. Mi posini jo, jo i zotë, që li gjelële. I cili, në më dhonë, vetëm në përmjet ti shë, ama nuk e kryonë, që mu të ti qëta jetë e pa, ti sejnë të ti shë, ti nuk i kryonë, Apo, të përshemul, zdo me po djelën E më shilësit Apo, a më djelën e që atin venin e vetë Mën ti nuk e kryon fotografim Nuk e kryon realitetin Andaj, shkishko, im në gjerit dhe zemë Alim, pa pas mësu dikush E ka ilmin Subhara hua teala Bi gjemi i ma kadikan Va ma hua kain Shkishko, edhe kjo shko qitja tjetra Kret që ka egzistu Dhe që ka egziston Allahu edin Qa ka egzistu Dhe ka në hadith dhe zër Se ilmi e, i Allahu të barë kjo tali Idhët edhe me kaderin Dhe nga më beri jonë sallallahu ala sallam Hadith se ka transmitu imam e, muslimin Nga Abdullah ibn Amr ibn Asi Dhe nga më beri sallam Shikove shtë këtu të shkoqisin Pra për ma duhet kjo hadith Thotë Allahu të barë kjo dhe të ala Dhe një mësëm thotë Allahu gjellu ala I ka shkruar Gjarjet e kriesave Para se ta kryon qilin dhe tokën 50.000 vite më herët Dëmohem Tit kur ke lind Jo 50.000 vite para tije Je shkrujt për mukanë dhe që ka mokbanë me tije 50.000 vite para se me kryu Qilin dhe tokën Ti e ka një shkrujt për medalë për shembo Abo një një njëri Dhe këtu vëzre dhe këtu Disa për e djetarve Dhe kjo këtë që gja dit Nuk o këtë ilmi allote të bare kjo të tale Po këtë bojë vetë me këtë dunjot Me këtë botë qilin Dërsa ka Allah u gjerë, ilmë të cilin, nuk e kalëgjë. Andaj djetarë të lesonit dhe thonë, Allahu ka emra që na nuk i dina. Argument ka thonë për nga mërë i së zëllem, o Allah u të lutë me cdo ilmë, qka, me cdo emrë, qka e ki ti, qka në e kim suneve, e ki zbitë liber, apo e diti ku shetar e na se dina, dhe ka thonë, dhe ata qka se ki kalëgjë kur kujna. Ka emra Allahu që si, si di kur kush ato. As me lasë që të nuk i dina. Pse? Se n Muakaazu, ana shko shka te bimje Ibn Jalidi. Allahu është i dijshëm. Pa msu fit dikujna, çka ka ndodhur në kaluarën. Pa pa fillim dhe ajo çka tash dhe kreç ka vjen tarmën. Kreç ka vjen tarmën e din Zoti on subhanahu wa ta'ala. Ana kjo shajë shka har për Allahun te bareke wa ta'ala. Thot Abdulrahman al-Sa'di ne shpjegimin e nimet Allahu te bareke wa ta'ala, thot wa huwa alladhi ahata Ilmuhu bil dhawahiri, wal bawatini, wal israri, wal iklan Thot, emre Allahu u gjillu ala, el al alim është A i cili, me ilmin e ti, e ka përfshin Shiko, dhe shprejet, kër anorë e vingështu E hata bi kulli shejin ilme Allahu e përfshin diçka me ilm Qa do më dhane përfshin? Qa do më dhane përfshin? Qa do më dhane përfshin? Qa do më dhane përfshin? Një prej operacionë e qka i prunëm Prej aso që e kam përmendisa pre uh, Fizikantëve, ka dhënë kur do t'i me qelë një qelës Një qelës, apo? I ka 3 numëra, 4 numëra, 10 numëra, 1.000 numëra, apo? Munësit për me qelë ata, qka është Me gjithë shifrën e duhur Qikur që, që thamë të ADN-ja Ta jo dalim mes e, kriesave Qka duhet atë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Por jemi këtu po, çdo el me dënyores, si mjekësia si çdo sen. Amulba al me than dikush, unë ku m'përfim dije këta? Jo. Çka thot? Kemi provu. Kemi provu. Ku mund të, të ndriçe eksemerat. Allahu dhe ska ta i prova. Ska po simul me kriju një njeri me than katër prit të tkthejnë sa gabim të këna nxjerë natyrë. Haşa vakella. Allahu do të kundëngjë njëri me të meta, ai injer për një urçi, nuk e kthem prapë. Me Vet meta, ai më kriju për një urçi. Allahu dikush jam arshit. Për një ulsi, diku që amar ja vesh, për një ulsi, diku që amar ja gojë në ban Mehmet, për një ulsi. Pse? Ai nuk thot, gabim ti i dal, më kopi e gabuar. Jo. Shumë e qeluar se ta shohim të tërë çka ka mbaz munzimun kë. Kemi po ne. Andaj shiko, thotë Abdulrahman ibn Saadi, ilmi Allah, çka do të më dhon? Ai i cili i din me gjithë përfshirje të jashtëm të brendshëm. Te shturat, ha, Republikën çka duket, çka s'dukot për neve. Kur ti po shporit dhe kur ti e fol publik, pas e ka thënë: "wa bilwajibati, wa bilmustahilat, walmumkinat." Dhe kjo është që duhet ta ta theksojmë. Ka thënë, "Dhe Allah është i dijshëm për ata e cila ë është obligative dhe për ata e cila është e pamundur dhe për ata e cila ka mundësi me eksistue." Për shembull, ta e përmend hoxha do të përmend në fund këtij vargu një do më, si të, të, të vazhdojmë si varg për atë instan një preşubate që ai përmendën ata është kjo ju mund të thonë na mund me kriju Allahu ne këta ne këta kështu me radh çka është për qëllim me kriju të pamundurën cila është mirë po të pamundurën çfarë të pamundurën demek na e zonëm tani jo jo për çhemun në shenjoni thot kështu aka mundsi me kriju zoti xhelaluhu uni saç ka thua a e bardh dhe një kursisht e zezë. Kjo quhet mustahil. Çka mustahil? Mustahil do të thotë që nuk ndëron vetveti, mund është kërkesë nuk kanë për shembull. Me thon ban mad bardh x, ti eth edhe i bardh njëtin vakt edhe i zi. S'mund. Ose për shembon me thon, a ka mundsi me kriju Zoti te bare keuta alla një jesan, një kriës etjë lash duke het dhe duke drejt në vë. Kontradikta është mes të hecëmës dhe cëndrimit në vend Po, ka mundësi me thonë, a mundë të tash me nalë, e mësani me shlu, kjo është valide Unë me së thonë, jo, të lëviz, të cëndrun vend, e, e kështë mëra, këtë janë të kundër tëtë e bashkuara me një vend Ata dhe dhe Abdurrahmanim i Saadi, thotë, Allahu e dinë, që ka kryohet prej të munduraj, obligativeve dhe atëtësat janë të pamunduraj në vedhveti domthonë pamundura me vetë, kjo nuk është filozofikë vetë, por se ta kuptojmë, ideja është sot nëim në botën e Facebook-ut njerëzit lexojnë gjithçka, është ideja e kërkesës me kriju diçka, domthonë që çndron me vetëti, etj. ajo nuk çndron, nuk çndron me vetëti. Wa bil alamil ulawi was suflii, Allahu adin në botën e lartë dhe botën e ulët. Wa bil madi wal hadir wal mustaqbal, tkalwran tashmën dhe të dhe të ardhmën. Dhe të ardhmën. Për shemund të ardhmën Alo, u jeni, shpesh vën Kur'an për mend të ardhmë. Dhe forma vëllazë nuk ka vesh këtu, vesh më fol për të ardhmë, se të për, për të ardhmë folën e fallxhorët, na e dinë këta. Nuk ka probleme vesh më fol për të ardhmë. Problemi na mos më dal pikë saqë ka fol kur jo hiç. Ju më son ti, ju dote në gazetë këti atje horoskopi, aty filozofia dhe fjalëra sa duaj koha ti. Po luk qëllon kur kur gjon. Andaj njerë sportit e vorencës, vër, s'ka kur gjon aty, do prap prap shkoj të lexoj. Andaj sa asel lem çka tha, nuk pranohet namazi vesh më lexo. Mos frazëse Nëse i beson. Shikoj e ardhmën e Kur'anit dhe ezher. Kur'an, penga be risallem se çfarë thon hadith, de yedkhul ana hadha al-amr. Ah, ha. ma ttalat alayhi al-shams. Kafe sallallahu alaihi wasallam, kjo fe e zotit, kam e hiku dil ku del dili. Çdo tokshka e prek dili, kam e mri kjo fe. Ma nevezer kitab, no normal, si musliman na e morna u krijo. Ja. Mir po marr po shimo në aspektin logic. Se kjo argumenton pa pengamerin, penga be eton sallallahu alaihi wasallam. A munë është përshimu, që mërë kështu? A munë është ti mi thamë, e vladit tamë, mi thamë, këshirë, o, djali jemë, unë e të garantojë, se ti kime e mërinje të pas dhe të nipë. Pas dhe të nipë. Unë, vargu, i pas dhejtë, kime e mërinje. A të besonë fëmija? Thotë, jo, se diti. Ti nuk e di asë unë e ja ka me pas e vladet. E ta ne vëzër, që ishtë thotë për jëmsëm? Kjo fejka me hi ku ka shpipi, përloqit, a ka pilokurës ka me hije fe fe ime se sepse dikush tjetër i galtzon ai i telefonon jashtë zamanit ka, kure ka zër, me hije dhe kur e ka thon këta vëzërt kurakoni dop kurakoni dop por më tregu se un nuk i kam nuk i kam të informata pi vetit po i kam prej Allahu te baraka wa taala a dojë vëzërt çka thot Abdulrahman ibn Saadi Allahu te baraka wa taala edin te kaluaran te tashmen dhe te ardhmen fela yahfa alayhi shay'u min al-ashya Allahu do kifshiyat asni san pre jallave. Dhe përmendni edhe fjalën për e Bankaj me Xhuxia dhe më këta e përfundoi. Pastaj në xheratë të arsh me thash, po emrin Allahu el Alim, duhet vartë li xheratave dhe çaporta hekat perceptimin e gaum mendoi dikush se tani do joha diçka disa prej ajeteve, po emrin Allahu el Alim dhe unë di, joë zot. Nga nga kjo, domthon ajo çka nuk e dinë, po emrin Allahu el Alim shumë më shumë dhe pa krahasuar me ata çka na, e përmend më këtu, diatomë libra kanë shkruaj. Libra po emrin Allahu el Alim I bënkajme të gjëzija do të këtë ena cilën rëth emrit Allah dhe l'alim Paramendoj, një prej kuptimeve të emrit Allah dhe l'alim është Sa e di vetër A po, a e di vetër A po, për shemë Qështë i që beja a e di vetër dhe zër A kipati dë njarë kër i e të angajhu me vetë vetën të të në e di shka Kini derte, të në e di kito punë pakrime E vendi kushtot, e qatë punën, ti shka i thu, o, jam të murë me vetër E këpto, kam Allahu gjele gjele lokitat o qka i thamë si i din për kryesat Ajë nuk e harohë vetër, ajë e di vetër E shë vetër I, i din uh, fëqit e ti, subhana hu e te ara A dhe kjo është një ilmë shumë i madhë E imur shumë i madhë i zotit e bareke Vë te ara A dojë thot I bënkaj me Gjozije Dhe me këta përfundojna Duk e përshkujte ime në Allahu të barek e vëtala El Alime Dhe përse i bënkaj me Gjozije ka folë shumë vende Por na du të kuhazojna poezin e tina Në nënënjën thot Vahua El Alimu e hata ilmen bil në dhi filkeuni min sirrin vë min i lani Thotë Allahu është El Alim Me ilmin e tje ka përfshi Qka ka në në univers Prej sekreteve dhe publikeve Ska sekrete për Allahu të barek e vëtala Andë Allahu gjel Se sa të ka kriju natën, sai, domthonjë, kurbanë natës natës është, nuk duhet na të përfitojmë se tani, domthonjë, sigurohet e Zotit natën. Hasha vken la. Sai, s'ka not dit, këto për neve i ka vënë, bon, del gjë dal. S'ka ai sa hatit. Ne kemi përmendë punën e sahatit. Ne kemi vënë të punën e sahatit se për shemoti kur flan natën, ti kur flan natën mës me, mës më mot më sahat kurse disa ki flet. Apo Ake, atë ka ndodhur një herë ti për shemoti mu chuë sahati ju kanë al bateria, veti më mendu se e të llovit këte? Ndo o dhe zë Bile me do është me të baudikush manover të ban Ta të ndronë sahadi të të hajtë sakiflet Korë se ne di Korë me asë një ilmë Së mundësh me di Allah u gjithë dhe të musë ndohet kjo Se spunan me zaman gjellë gjellë A dhe shka dhe të i përnkaj me gjellëzije Allah u gjellë e ka përfshi Sekreten dhe Dhe publiken Pas e dhe Wa bi kulli shej Ilmu hu suhanahu Fa hua l muhitu u alajse dhe nisjani Ta një këtu e ka baudin i shtes E së në do të vazhdojnë Në në ljeratën e arshme Me lejnë Allahu të barëke Thë dhe Allahu gjëzësen E din me ilmin e ti E ka përfshia ta Dhe nuk haron E këtu harajsa O shume E theksuar Dhe du të dhim Allahu nuk haron dhe zër Andë Allahu të barëke E këtanë pengamberi ton Sallallahu aleyhi sallem Se nuk riuke felatën sa Ne do të legojnë ti Qur'an Dhe ti nuk do të harosh Kua dalimi mes njeri u dhe krijesës Njeri u haron Njeri ju haron Allahu nuk haron Andaj në shumë a jetë e ka ardhë Në më akena rabbuke Në sije, zotë i otë nuk haron E kipa vezër harrejsa sa e mundan njerin Atë mundan harrejsa Por shemë Njësë është i me një ven Dëshmi morë dosen e me veti Këmë njësë për shemë pëzojna 2-300 km Apo njëmi kilometra Edhe masë i ti ba 700 km i ka arruë Për shemë pasaportën Para ku finit Ose për shemë ta, ta, ta, ta, ta bojna ma emocionale Je nisë për 5.000 km Edhe gruje, si këtë thonë, meri pasaportat Edhe ajo ka harua Pana kufinit, thotë, shë shënë allah Dhe, ajo kuptom që allah thotë nuk harroj Dhe më thonë, ti këtë harrojsh të ti Ajo si pështoj e mira puna, bë Se shumë harajsat munon Edhe vetë, po qëpë e zonës se ka bajo Ti vetë, që ka bërë, do me hëngër vetë Dhe më këtë i tashë, ose me hëngër gjundi kanë hajtë e bjena Dhe më Edh dosen për ditë na harojla. Shumë sot ti e thunë fjalë, thu, po e rano ndikan, mos ani thos subhanallahu ka martash. Po ti pse ke haruajnal të ka shkruajt? A do për shembon donë një arbanë pa drejtësi, bënë zullume, bënë sene të zot, atë shkruan dikun Allah zot. Shkruan. A do i ka thanë Imam Shafiui për djërave të cilat Allahu i trullos, zullumçarësi valm harushum. Çikur ti umledhen, ti umledhen, mos ani thot ka ardha. A do? Po dhe m'ka imezzi, Allahu nuk haron. Pasi thot Wë kështu ai e di çka do të bëhet nesër, dhe çka jo uh, ka qenë dhe ajo që është tani. Sallallahu tebareke ve teala, edin çka bëhet nesër dhe çka ka qenë, ajo çka a ka qenë në atë çka bëhet nesër ajo çka ka qenë uh, në të kaluarën dhe ajo që është tani. Dhe këtë nuk i përzihet. Do të mëhiqet an detalet shumëta, beso në garkov legjërat. Marrë vesh këtë. A njerit me dit tashmën, tardmën, të kaluarën. Dhe mënë, është një ilmë i cili takati njërzorës mundet përfiurën, qështë e diki? Dhe këtu nuk, këtë banat të fjallë për shemën mështë me haru një avë, ja, dhe zërë. Dhe mënë, a mundet me paramendu e ti të mënë, me pas zaman, apo hajte na të folmi me zaman, pas zëtë një vjetë hiqë mështë harojshë, kërë gjohë hiqë? Dhe mënë, Adoz qe po i bëj një tort, kto i bën veç për shembull si ta kuptosh me çfarë çhenje këtit bash me një zot të madh te l-Jelalu, apo çka ta pejgamberi alayhis sallatu selam ozot smoj më falëndërua. I është më i madh se sa më falëndëruane. Pasaj thotë muqayme xezije në fund wa kadha ka amrun lam yakun law kala kayfa yakunu za ka al amru za imkani. Pasaj thotë muqayme xezije dhe kështu edhe një çështje tjetër e cila nuk ekziston sikur të ekzistonte si do të ishte. Pro e din atë qka është, dje, tash, në isëm Edhe nisen tjetër, që sështë, si kur të ishte, që ishte të ishte A edin Allahu dhe gjerë luar? Edin, edin subhanahu Kjo dhe zërë shkurtimisht për definicionin e emrët Allahu të barë kjo vëtala El alim, neve në kangele dhe edhe diçka rrëthëmsime dhe porosive të silat duhet të nëzirëm nga emrët Allahu të barë kjo vëtala El Alim, por se të të të shtimë në regjera të në arshme Elus me Allahun të barek e vëtala Që Allahu gjelë gjelë të në mundëson me jetu në në hihën e Këtëre emrave të zotit të barek e vëtala Në mundëson Allahu gjelë gjelë luhu Që ta jetësojna dhe ta manifestojna Këtë ادي بر الله تبارك وتعالى انا ييت تونا نوي بر تونا نيمان تونا روج بر الله تبارك وتعالى تش الله جل جلاله المسلمين كودشان الله تنديهمان يتيما المسلمين الله تيمبولان فقراء سكان مرت الله تي باسوران روج بر الله تبارك وتعالى تش ادوي كي مي تشلو الله تناش بروبل كو كي مي كابول الله تافال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين